mubarokah tuh Alhamdulillahirabbil alamin ala umuri dunya waddin illa ala adh-dhalimin wa asyhadu alla ilaha al malikul anna Muhammadan 'abduhu Sadiq wa adil amin Wassalatu wassalamu ala Ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Wa man tabi'ahum bi ihsanin Ila yawmiddin Waba'at Para wargi kaum dangura dirojak Dimana we'ayana alhamdulillah Enjing-enjing <coughs> ia enjing, ya orang tiasapa tepang di nararaga naraskan bahasan rutin dengan akhlak cuma akan ah pengkar orang terus dugi karena bahasan hiji akhlak nu agung nyata tawadu korang terus dijelaskan naon hartos na tawadu terus naon benten na serang rendah diri Orang itu sedang membahas keutamaan tawadu. Sarang sabab raha perkara anu ayat kaitan dengan tawadu kalabat anu terakhir kemari tawaduannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Nalika Allah. Nalangkungan Malaikat Anu diutus ku Anjena Nawiskan ka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Naha Anjena Hayang jantan Nabi Sakaligus Raja Nabi Hayang jantan Rasul Sakaligus Hamba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ku Malaikat Jibril Nalika diasongan dua pilihan ia Di piwarang Tawabu Tawadu ya Muhammad Ka Allah. Akhirna Nabi saw milih jantan Rasul sekaligus hamba. Ia tawadu na anjena ka Allah subhanahu wa taala. Aina orang teraskan Nabi saw walaywasalam oge tawadu Ka pa pada makhluk. Kapa pada jalmi boh ka jalmi anu fakir sareng miskin ka jalmi anu dewasa malih ka murangkali boh ka pameget boh ka istri di antawis nabi SAW alaihi wasallam ka murangkali nyaeta sok masihan perhatian nyempatkeun nyapa Sarang masyian salam ke para murangkali Sakuma Anas bin Malik radhiyallahu anhu netelakan Anna Rasulullah S.A.W Kana yamuru alasibyan Fayusallimu alaihim Nabi S.A.W Pependak sarang rombongan Marurangkali Teras Nabi Ngucapkan salam Ka Marurangkali Etak Ayah hijimurangkali namina Abu Umair Eta Abu Umair Ngagaduhan Binatang piaraan Mangrupi manuk Teras eta manuk teh Dipasihan Namiku namiknu gair Hiji waktos Nabi SAW Pendaksar Abu Umair Nabi Naras Ya Abu Umair ma faalan Nughair Hei Abu Umair Nujunawan ta sinughair Janten teguran Nabi Sapaan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ka Abu Umair Nuharita murangkali kene Nuduhkan anjena Untuk hari-hari Ka murangkali Tapi nunjukkan perhatian Anu serius sehingga murangkali Teh Asaka perhatoskeun ku anjeunna. Kitu deui dina hadis anu katang PT Jarir radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamuru binisa fa yusallimu Adalah Rasul sallallahu eh, saya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam rombongan istri. Teras Nabi sallallahu alaihi wasallam salam mengucapkan salam Ke para istri Hadis ia sahih diriwayatkan ke Imam Ahmad dan kitab Musnadna, oleh Imam Ibn Sunni serta Imam At-Tabarani nak kitab Al-Kaba'ir, Imam Bukhari oleh yang meriwayatkan kitab Al-Adabul Mufrad kalau sa sanad an-sahih. Malih manalika ayah Hiji murangkali istri Etah murang teh nyuhun ke Nabi Sallallahu Sallam nganter anjena ka mana we sakahoyong etah murang kalih. Nabi dituntun ku etah murang kali ku etah murang istri. Sakumadi jelaskan ku Anas ka nati amatu tak hudubi yadihi Sallallahu Sallam fatan tariku bihi heithul syahr. Ayah hiji murangkali istri Eta murangkali tew Nalika pendaksar nabi Sallallahu alaihi wasallam Eta murangkali langsung Ngerowak nyepengan Kana panangan nabi Sallallahu alaihi wasallam Teras nabi dituntun Ku eta murangkali Dicandak kaditu kadika tempat Anu dipikahoyong ku eta murangkali Hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Dinar riwayat an Anas natalakan anna imra'atan ja'at ila nabi SAW alaihi wasallam fa qalat lahu innali ilaika hajah. Fa qala ya ummu fulan ijlis fi ayyi turq al-Madinah syi'ti ajlisu 'ainai. Ayjisi Tasempuh sumpingkan Nabi SAW teras naroskeun. Sor eta istri Nyariyas kuring ngagaduhan ka peryogian ka anjeun. Hayang nyarios iraha di mana? Sor Nabi SAW Wahai hai ummu fulan, mangga calik salira di mana wae di jalan di sisi jalan kota Madinah ieu sakumak hayang anjeun goring bakal calik mayunan anjeun Kau ngupingkeun curhat anjeun Hadis yeuh ge sahih riwayat Imam Bukhari sareng Imam Muslim dina kitab Sahihna dina riwayat anusyras fa kholama ha fi ba'd tariq hatta faraqat min hajataha teras soeta istri teh calik di hiji jalan di kota Madinah dipayunan ku Nabi Dugikan ka eta istri teh Rengse ngagaduhan keperyugianan Naka Nabi SAW Sahal bin Hanif Datelakan Karena Rasulullah SAW Ya'ti duafa'an muslimin Wa yazuruhum Wa ya'udhu marullahum Wa yashadu janai zahum Saya suna Rasul SAW Sok nyumpingan Jalmi-jalmi do'if Jalmi-jalmi miskin di kalangan kaum muslimin Osok nganjang kearan jenak Osok ngalayat upami ayah anu terdamang Osok ngiring ngurus jenazah upami ayah anu maut Hadisya riwayat Imam Abu Ya'la Surah Imam At-Tabroni Ogi Imam Al-Hakim Tur hadis hadisya suhih Sakuma dijelaskan Dina kitab silsila al hadis as-suhiyah Sur Anas bin Malik nalika anjeunna ngajelaskeun handap asnor natur uh, tawadhu'na Nabi S.A.W alaihi Sur Anas kana yurdifu khalfahu wa ta'amahu 'ala al-ardh wa yajibu da'watul mamluk wa al-himar Nabi S.A.W alaihi dibonceng di, di pangkeren jalmi Sok nyempen tuanganan adina luhuran tanah Sok Nedunan Pangundang hamba sahaya Sarung asok numpak himar Himar te Binatang alit sahanapun kuda Anu biasa namah Eta te mangrupi binatang tunggangan Jalmi aru tegara raduh Danu gaduh manaik on Ta ata kuda Hadis ia sahih diriwayatkan ke Imam Al Hakim, sahur Al Hakim hadis ia sahih disepakati khasoyan aku Imam Az Zuhabi rahimahullah, anu ngajelaskan kata waduan handap asorna Nabi saw lewat salam tur kawentar di kalangan jalmi jalmi. Sa'ur Anas, An Na Rasul selsam kana yezul Ansar wa yussallimu al sibyanihim. Wym sahur usahum. Nabi saw asok nganjang bangsa sor. Masian salam kamar orang kalis, orang kalis na. Okey asok nusapan mastaka, mastaka orang kalis eta. Hadisnya riwayat Imam An Nasa'i, Imam Al Buhawi, Imam Abu Nuaim, Imam Al Khatib, kalauan sanad Anusohi. Ia sadayana nuduhkan kata waduan Nabi SAW Kalau bad salah sawya ustawadu'na anjana Anjana alim diagung-agung Alim dihormat kucara penghormatan Anu kalalewihi Kemariki itu upami anjana sumping para sahabat Nuju caralik Para sahabat teu antun tati nyambut kasumpingan Nabi sallallahu alaihi wasallam naun sababna sabab aran para sahabat teh terang Nabi tersuka di di diperlakukan siga kitu Sakumaha Anas netelakeun lam yakun syakhsun ahabba ilaihi min Rasulillah Shallallahu alaihi wasallam wa kana idza ra'auhu lam yaqumu lima ya'lamu min karahati ladari. Ser anas daya hiji jami anu langkung dipikacinta ku para sahabat dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tur para sahabat nuju ngariung caralik terajal sumping Nabi sallallahu alaihi wasallam Para sahabat te anu tatih kang nyambut Nabi sabab aranjeunna terang yen Nabi teu suka diperlakukan siga kitu. Alim upami disambut kucara penyambutan tatih kitunya diagung-agung. Nabi teu suka makana para sahabat te anu wantun tatih. Hadis sieh riwayat Imam At-Tirmizi. Na kitab Sunan na Imam Al-Bukhari kitab Al-Adabul al Mufrad. Salah satu as-katawa'd an-nabi katinggal sur Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza laqiyahu ahadun min ashabi faqama ma'ahu qama ma'ahu lam yan sarif hatta yakuna ar-rajulu huwal ladhi yansarifu wa idza laqiyahu ahadun min ashabi fatana wala tanawala iyyaha fa lam yanzah yaduhu minhu hatta yakuna ar-rajulu al huwal ladhi yanzahu yaduhu minhu <tanya> wa idha laqa ahadan min ashabi fatanawala udhunahu fatanawala udhunahu nawalahu iyyaha thumma lam yanzaha hatta yakuna ar-rajulu al huwal ladhi yanzahu yanzahu anhu sa'ura <tanya wala> anna sa'isuna rasul sallallahu alaihi wasallam Upami ayat hiji sahabatna anu mendakan anjana Anjana Teras memayunkan sadayana badana ke atas sahabat Tur nabi tada ngabalir Dugikan ke atas sahabat Ngabalir, nyalira, angkat, ngantun ke nabi s.a.w. Upami ayat sahabat anu mendakan anjana Teras etah sahabat yang ngulurkan pananganana Ngajak sesalaman Ku nabi disambut etah pananganana Tur nabi tengah lepaskan panangan etah jalmi samemeh etah jalmi anu ngalupaskan pananganana langkung tipayun Upami ayah hiji sahabat Patepang serang nabi teras etah sahabat yang nyabak Sepil nabi SAW Nabi Oge nyabak cepil Atas sahabat Tur Nabi tinggal lepas Kencahba kanana katakan Cepil atas sahabat Samemeh Atas sahabat Langkung tipayun Ngal lepas Ia uraf di kalangan bangsa Arab Salah sawya Secara Ngahormat Batur Kucara Nyabak cepilna Ata nabi nyabak gadukna Nganyabak janggotna Ata nabi Nyabak Mastakana. Ita cara ngahormat, numutkan orof atau napi kebiasaan bangsa Arab. Tapi upami kebiasaan eta diurang dianggap awon ngahina maka ulah. Margi cara ngahmuliakan tetangga ta tamu rencangan eta teh cara ngahmuliakan Dihadapkan syariat, tapi diuhikan nikah na oraf. Oraf tak kebiasaan anu berlaku di masyarakat orang. Lamun oraf numutkan bangsa Arab, nyepeng gadot tengah hormat, nyepeng janggot tengah hormat, nyepeng panang sampaian nyepeng mastakan aogi tengah hormat, kalabat nyepeng cepil naogi tengah hormat. Tapi umpam diurang diurang Sunda umpamannya. Dicepenggadote asa dihina Sehingga ayah paribasa lamun orang dihina ku batur Orang te nyarius Aduh asa dicogado di Ya kueta jalmi gitu tak Maksana asa dicogado te Asa dihina antep-antepan Maka Ke orang olah dilakukan Ke orang Sunda Ulah nyobi-nyobi Nyogadona nyobi, tanapi nyabak Mastakana eto disebatan tebelegub Maka ulak itu cara ngahormat orang Sunda mah. Upami sareng orang Arab mangga cabak mastakana, cabak janggota, cabak gadona, mangga eta ngahormat. Tah jadi ka pungkur aya uruf aya kebiasaan atanapi adat di zaman Nabi SAW di kalangan orang Arab cara ngahormat batur teh salah sae biasa upami patepang nyepang dicepang dicabak tah cepilna maka nah, nabi ogé ngalakukeun itu tur teu dilepaskeun eta cepil téh sameuh eta sahabat langkung ti payun ngaleupaskeunana disebatkeun ku Ibnu Abi Auf radhiyallahu anna kaana sallallahu alaihi wasallam Yukthiru dzikr wa yuqilu al-lafwa al wa yutilu shalah Wa yaqsuru Wa yaqsuru al-khutbah Wa kadala ya'nifu Wa la'istaqbiru Ayyam syiam al-armilah Wal-miskin wal-abdi Hatta yaqdi alahu Hajatahu Sar Ibn Abu Abi salah Sarasawi sahabat Nabi Salam salam jawami Anu paling rajin zikirna Sekedik pisang Ngelakukan perkara-perkara Mubahna Sok manjangken Solatna Tapi mendekken khutbahna Anjena tara keras Upaminyarios tara sombong Sehingga Anjena sering kapenak Mapah Sareng jalmi-jalmi miskin Jalmi-jalmi Nuntegaradu Ambasahaya haya dugikeun ka arah ranjeuna maranehanana beres Ngalaksanakan kaparayogianana ka nabi sallallahu alaihi wasallam sawang sunah alim pisan diagung-agung Dikultuskan sakumaha hadis ti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu natelakeun yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ngadaulah tuturuni Kama ataratin nasara Isa bin Maryam innama ana abdun faqulu abdullah wa rasul. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam pamararanjeun ulah ngagungkeun kuring sakumaha orang-orang nasara ngagungkeun Isa bin Maryam kuring mah hamba Allah maka prak ucapkan hamba Allah sareng utusanana. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari. Berkata Anas bin Malik tasnari yas anna rajulan qa ya Muhammad ana sayyiduna wa ibnu sayyidina wa khairuna wa ibnu khairina. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس عليكم بالتقوى ولا يستهو ولا يستحونكم قوم الشيطان انا محمد ابن عبد الله وانا عبد الله ورسوله وانا عبد الله ورسوله ما احب ان ترفعوني فوق منزله التي انزلنيها الله Iji Jalmi Sur Anas Nyari ya Sayyid Muhammad Kuring teh Pemimpin bangsa Kuring Anak Pemimpin bangsa Kuring Kuring teh Pangsa saya-saya di kalangan Bangsa Kuring mah Anak pangsa saya-saya bangsa Kuring Jadi Iji Jalmi teh Nabi Mana gitu teh Anak bangsawan di kalangan kaum. Sore Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai manusia, arajan kah takwa, uladu gikan ke arajan dihinakan ku syaitan. Kuring mah Muhammad putra Abdullah. Kuring mahamahallah serang utusanana. Kuring mah alim ar arajan ngangkat kuring. Langkung luhur tibatan ka kurung kurungna ditetapkan ditetepkeun Allah Subhanahu wa taala. Jadi alim diagung-agung nabi sallallahu alaihi wasallam ku para sahabatna anu nuduhkeun yen ieu nabi tekalintang kalintang tawadhu'na ka papada jalmi. Ku margi kitu maka ku urang tiasa katimbang nabi hiji jalmi anu kalintang tawadhu'na Bahkan anjena jalmi pang tawadu Tawadu'na dibanding Jalmi anusanisna Sur kene hadis-hadis Anu ngejelaskan tawadu'na Nabi Muhammad Salallahu alaihi salam ka Papa ada makhlukmu Ia nuka hiji Kadu na kumaha tawadu'na Generasi sahabat Para sahabat Sanos kadudukkan aluhur Kalindang tawadukna Sabit tinggal Umar Ibn Khattab radhiyallahu an Anjena khalifah Amirul Mukminin. Sehingga Al-Hasan Ngedonginkan kharaja Umar Ibn Khattab radhiyallahu an Fi yawmi harin Wadi andridahahu ala rasi Famarrabihi Gulamun ala himar Faqala ya gulam Ihmilni eh, ma'ak Fa al-gulam ala al-himar wa qala irkab ya ayyuhal mu'minin qala la irkab wa arkabu wa arkabu wa khalfah sawar al-Hasan Umar ibn Khattab kaluar dina hijidin teu ada kalintang panasna bari nganggo selendangna ditutupkeun kana mastakan Alifak tetep papanak sarang hiji murangkali nunuju numpak himar kala de Sur wahai gula wahai anak hayang sing bawa kuring sasarangan sareng anjeun dina himar iya dina kala de iya murangkali eta teh turun dina himarna teras nepelakeun mangga salira tu nunggang eh, naik wahai Amirul muminin Abli mabale papa hwe nung tunya himar sebab ia mirum minin paming pin anjana kemasur Umar alim anjanaik kuring bakal naik di bonceng pengkeran anjana akhirna naik etamulang kali naik oge Umar di bonceng maka fadah kholar Madinah wahwah kholfu wan nasu yang dulu na ilai terasa lebatka Madinah kota Madinah Umar ayah dipengkeran Ia murangkali Jalma-jalma marlong Kerana kajantanan dia Apa itu Umar amirul Mukminin Tapi nebeng tur diboncengku Hiji murangkali Imam Al-Auza'i Ngejelaskan hiji riwayat Yang Umar ibn Khattab r.a Hiji waktu sekal luar Dan tengah wangi Maka Ditinggal, kat tinggal, kutolha. Dituturkan, teh. Barang dituturkan, Umar lebat ke hiji bumi. Teras lebat teras keluar, teras lebat ke bumi, Anu sanes Telami keluar dek. Kita sering kita ayam eh, pada bumi, anu ke Umar di lebatan, teras keluar, lebat keluar, lebat keluar, kutolha ditinggaligen enjingna tolhah angkat ka bumi-bumi anu tadi wuning di lebetan ku Umar bin Khattab ari pak eta-eta bumi-bumi anu di lebetan ku Umar Ayah hiji istri Tosnini-nini lolong barijeng lumpuh lumpuh daya batur bumi eta teh Maka tolha naroskan ini ni ni etak Ma banu hadar rojul ya'tika Na'anu dilakukan ku hijipan Megetan diungi ke anjin Soretan ini ni ni Innahu yata'ahaduni Mundhu kada wa kada Ya'tini bima yuslihuni Wa yukhriju anil adha suratan ini ni eta Etak jalmi tetoslami Unggal wengi kadiyu Datang Datangka kuring kanggo ngurus kuring, kanggo micun kotoran kotoran, sampah sampah ngabersihkan bumi ngada tuangan terus dipastikan kuring, ungalungi gitu, eh, teteh. Sa'ur tolha sakulatka umu kayak tolha, sa'ur tolha sakulatka umu kayak tolha maksana, aduh ibu anjen Tos kalau ngitan diri anjen Hei Tolha Tolha nyari Sekarang diri Nanya lira Aduh Orang masyarakat Orang naha. Tadi wangita Umar Terdituturkan Teras dibantos ngabantuan. Istri-istri Anu te walaka Ya nyalolongnya lumpuh Upami lolong lumpuh Soba Kumah tuang Nak kumah leutna Kumaha micena Kumaha beberesna Tapi Umar Salah kupamimpin Anja na tanggawalar, unggalungi kalawan tejalmi e anu terang hiji-hijacan ngurus iya isteri-isteri anu ngalong lumpuh te. A. Ia kata waluan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sakuma riwayat iya te kurang te asa kapenak nak kitab helliatul awliyah sunan imam ibnu es sunan Abu Nuaim. Ayat dey, sahabat anu san Khalifah anu katilunya itu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dipasang gelar Zunurain. Zunurain hartosna jami anu negaduhan dua cahaya. Anjena disebut kita sebab negaduhan istri dua anu dua anak putri Rasulullah saw. Mungkin disarankan. Takenging ngawayu ka dua istri anu dua istri ieu teh Raiis sareng Raka. Takenging. Tapi Uthman nikah heula karakana teras maot. Terus nikah karainya. Istilahna dina bahasa orang maturun karanjang ka ranjang kitu nya. Kumargi dua istrina teh putri Nabi sallallahu alaihi anu sahih Maka disoleh uh, Maka disebatlah Dhu nurain Dhu nurain hartosna jalmi anunga gaduhan Dua cahaya Kuma kata Umar Uthman pada anjana khalifah Dijelaskan ku Abdullah Ar-rumi anjana netelakan kana Uthman Radiyallahu anhu Yalil wudu'al layli Nafsahu Faqira lahu, lahu amarta ba'dul khadam faqafuka Faqala la innal layla lahum yastarihuna fi Sarabda Ar-Rumi na' Uthman bin Affan Upamya wangi anjana tawoleh nyandak cahai wudhu, kunyalira Terus wudu, kunyali wudu kamu ngeraksanakan solat wangi Terus wadi cari uskan, Wahai Amirul muminin Nah, ente. Mi warang pembantu-pembantu Weh kanggo Nyandak cai Pasti arahnya napa boroboro -boro. Kuma sur Uthman De Sesuna wongi Mah waktos kanggo istirahat maranehanana Ken weh sina istirahat Gitulah sur Uthman bin Affan Kuma lagi gitu Maka Nalika wongi-wongi Dicariaskan Zubair bin Abdullah Iyan Salasawias uh, Sahabat Anu kantos Jantan pembantu Di Uthman bin Affan Anjaran rangkan Wa kana Uthman la yuqidhu naiman Min ahlihi illa Ayyajidahu yaqlona Fayad'uhu Fayuna wiluhu Wudu'ahu Wa kana yasumu Uthman bin Affan tetara Ngagugahkan pembantu Na'anubobo Upami pembantu na'anujuk Kulam tibrakku Uthman bin Affan Tehwantun digugah digug guyah Saros nuju Ayah Kaper Yogyan nyuhunkan bantosan Tapi upami Uthman ninggal ayah pembantu na'anu Masih nyaring, masih tak san'kulam Maka namanya dipanggil Teras disuhunkan Cahika ngobudu Upawi siangna anjana tawleh saw Sawr Imam Hasan al Basri radhiyallahu an Ra'aitu Uthman radiyallahu anhu Naiman fil masjid Fi Mulhafatin Laisa hawlahu ahadun Wahu amirul mukminin. Kuring ni nga Uthman bin Affan Anjana kulam di masjid Dinaluhuran Karpet tapi tak ayah hijau kejalmi di sekitar anu ngajaga anjena padahal anjena te amirul mukminin. Jadi maksud amirul mukminin te pimpin saudaya kaum mukminin sa dunia sales mengukur sa negara sa rtatane pisah rw hunkur tak ia anu Ngalantarkan Uthman bin Affan kalabat hijalmi anu kalintang agungna di kalangan kaum muslimin kusabab kata walduan anjena. Tinggal nawan anu dijelaskan kusabit nenaan Salman al Farisi radiallahu an anjena Amir Sababaraha kota upami zaman Kiwari ma gubernur gitu tanya. Gubernur teh hiji pamimpin provinsi, provinsi teh gabungan sababaraha kota. Sehingga Jawa Barat kitu, kan aya Bandung, aya Cianjur, aya Sukabumi, aya Bekasi, aya Cirebon, aya Subang, aya Sumedang eta Tasik Eta saréréa kagabung kana hiji provinsi Jawa Barat. Amirna nyaeta gubernur. Salman disebutkan ku Tsabit Salman radhiyallahu an amiran alal madain. Salman harita jalan gubernur Pamingpin Sobat baraha kota Faja'a rojulun Min ahli syam Min bani taim, ta'imilla, Ayat Tiba-tiba sumping Hiji jalmi penduduk syam Tiba'ni ta'imilla, Ia jalmi Tanyanya anu anusul Sedangkan harita Harita Salman Al Farisi nganggo Aba'ah nganggo damis. Maka Pak Amprok iya penduduk Sham sarang Salman, akhirnya penduduk Sham iya nariya stal. Emil, eh, Kadia eh, kadiya, bung um, kadiya, iya pangangkatkan iya barang-barang. Iya jami ahli sampe, terang ian iya Salman teh. Gubernur dudunya mah, pejabat tinggi. Tapi Salman teras campurkan, teras manggul eta barang. Faroahun nas Fa'arufu jalmi jalmi, ninggal eta Salman manggul barang anu berat. Tur jalmi terang sah Salman teh. Terasa diwartosan kependuk sam anu ngamir barang na, hadal amir, ia teh amir, ia teh pamingpin. Gubernur nya teh Faqala lam a'rifka. Maka penduduk Samia teh nyares aduh punten abdi teh teu terang. Atas surung-surungan atawa barang teh. Bari reuwaseun nya rewas kareureuhnakeun. Maka saur Salman la hatta ubalighu manzilata. Kuering memalerin, terus sok kuering tetap ia bakal didugikan-dugikan ke bumi anjen. Ia riwayat dikeluarkan ku ibnu Saad. Oke, okay, dina kitab Hilyatul Aulia sunan iba Abu Nuaim. Nenahan tawadlu hiji gubernur, dugikan kah disuhunkan dan bantosan ku penduduk. Anu ta apa ka anjeun manggul barangna anu anu abot eh manggul we barangna anu abot Yes Salman Al Farisi radhiyallahu an Kumargi kitu maka kurang tiasa katinggal kalintang hebatna kata wadhuan para sahabat di kalangan para jalmi singa aranjena mulia sakumaha Dawhan Rasul salallahu alaihi wa alaihi wa Dina hadis anu kantos Kuunangka bahas Dina penjelasan Dintar Jumatka pengkar Saur Nabi salallahu alaihi Wasallam Wa ma tawadu ahadun lillah Illa rafa'ahullah Tepati-patihi Jijalmi tawadu Karna Allah Kajabi atau jalmi pasti bakal diangkat derajatna ku Allah Subhanahu wa ta'ala tak etang kenaan tawal tu. So, riwayat-riwayat anu engah jelaskan kata para sahabat, kata waduan para ulama anu sanesna. Namun contoh-contoh anu tadi ogetos okay, sekap kau engah jelaskan kalintang tawal para sahabat. Ayat sifat anu awon lawan tinat tawal tu. Nyata tak Takabur mah sombong Asal katana Kita nak kabar Kabar tak ageng Takabaro ngarasa diri ageng Takabaro ya takabaro Takaburan Fahuwamu takabir Takabur tak ngaraus diri ageng Iji akhlaq Anu kalintang awwana Anu kalintang dipika cecebna ku Nabi SAW Anu ngalantarankan Jalmi anu ngagaduhan sifat sombong Dina hati nasanas mengukur sekedik Saageng kekebul Kekebul kan tinggali Ku alit-alit nakiduta Tapi upami ayat takabur saageng kekebul eta Dina hiji jalmi kalantaran ke eta jalmi moal dia salambat surga sagoma pidau rasul sallallahu alaihi hadis sahih riwayat imam bukhari sareng imam muslim nabi gadah la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min qibrin moalambat ka surga jalmi jami Aduh, di dalam hatena ayat takabur sana, semuukur saageng darrah, darrah teh hartasna bahasa barudak, ayat nama atom, bagian terkecil dari suatu unsur, bagian pangalit alit-alit hiji benda, saageng kekebul gitulah. Batu anu ageng teh eta teh tumpukan kekebul ke kebul anu ngahiji kalawan teas kitu teh. Bagian pangalitna mah tetep ka ke kebul. Kumargi kitu sanas mo ukur saageung ka ke kalintang alitna tapi takabur ieu aya nyangkaro dina hate hiji jalmi ngalantarankeun eta jalmi mo ateus ke surga. Kumargi kitu maka Takabur kalebet akhlak doa wa nu ngalantarankeun eta jalmi dipikangewak ku Nabi SAW alaihi wasallam tebih pisan jarakna ti Nabi dina dinten kiamat dina segi kadudukanana Sagoma pidau Nabi SAW alaihi wasallam inna abghadakum ilaya wa amcanakum minni majlisana yaumal qiyamah Asar saru nual mutasyadikun, nual mutafayikun. Saya sunnah sahur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Saya sunnah jalan anupang nupang di pika ngewa, nakukuring di kalangan arah Sarang nupang anupang tebih nakadudukan anak jarak nak sarang kuring di nadin kiamat Nyata asar salun almutasyadikun sereng almutafayhikun asar salun teh hartosna bawel cerewet sernyarios barijeng kaya isian loba catur tanpa bukur malam maawan cariosanate nyelekit karena hati batu yasar salun hari almutasyadikun masa wang Niatnya jalmi anu upami nyarios tadi saya saikan, dilekak-lekakan supaya kata ngar Kubatur, supaya kpuji Kubatur, supaya kanggo Kubatur. Dua nana bawa asar sarun bawa almutas tadi kun awun akhlak anu awon. Tapi anu ngalantarankan nabi Ngewa ke jami anu itu. Suri para sahabat Ya Rasulullah Qad arafna athar-tharun wal-mutashadikun Fama al-mutafahikun Wahai Rasulullah Abdi Sadat Terang na'un hartosna athar-tharun Sarang al-mutashadikun Fama al-mutafahikun Ayyanan na'un atuh ari al-mutafahikun Diwalarku Nabi Sallallahu S.A.W. Al-mutakabbirun Al mutafaihkun hartosna Jalmi anu takabur Anu sombong Allah neterakan Walatam syifil ardi Maroha Fama aranjan ar Ula mapah Di muka bumi ite badi jeng sombong Tak kengeng Lawan tina takabur ite Sombong Naon itu ada tanda-tanda Hiji jalmi anu takabur Kaji jalmi anu takabur Eta jalmi osok Nolak bebeneran, Nolak nasihat Nolak dakwah. Sakuma Saur Nabi SAW Al-Qibru batrul wa Wagam nas. Al-Qibru takabur Batrul hak nolak Bebenaran Eh batur nomah patahan Sifat patahan Tidak al-Quran, tidak hadir Ucapan sahabat, ucapan para ulama Umpah mananya Eh ditolak Ejami sombong Jadi sombong Hartosna sombong Kedah disaluyukin Sareng penjelasan sombong Nungutkan syariat Sane sombong numutkan orang, sane. Hari so, numutkan orang, maknya numutkan jalmi. Sombong teh umpama nanganggo acuk nu sararai, sapatu sararai, senal saya, we sombong, itunya. Sane sombong ya tama. Sakuma para sahabat nara siarosloh. Ya An nara jula yuibu ayyakuna faubahu usnan wanarahu usnan. Wahai ya Rasulullah ai jalmi anu acuk nusai senal anu Ia kalau bersombong sana sorna Nabi Inna Allah jamilun yuhibbul jama' hunte hmm, ada masalah sombong sebab saya sunah Allah te endah tur mikacinta kana ka jadi sawas syariat ngitu sane sombong kan seorang mas sombong ya. Al kibru batul haqu wa qamtun nasr Nabi sorna Nabi sallallahu alaihi wasallam Sombong tanya etak Nolak bebeneran, secara tidak remehkan manusia Sudah kurang mah itu Sombong-sombong tanya Tidak lebar itu Tidak ada telepon, tidak ada SMS Tidak ada BBM Ini sombong ya ke mana WA Gitu kan Padahal Tidak ada SMS, tidak BBM Tidak ada mah Tidak sombong Tapi tidak ada pulsa Orang pepenak serempat batur pamprok di jalan. Ngan orang di jalan iya itu rancangan orang pentasan jalan orang. Khusu yang utang nafik hp gitu tanya, Duka sms, duka buka internet, buka facebook, buka bbm an pokoknya mah khusu kurang tadi sauran Eh ujang mereka mana, di mana menuju naon? orang bele gara-gara kan keto eta jalmi antangwe teret-eret teret acan saur sombong di sadi sauran teh ngaliak-ngaliak acan disebut sombong nu kitu teh keur padahal Nuk itu basaré sombong tapi torek bonge ngaran kuping ta jadi sombong numutkeun manusia mah ah ngalebar ka ditu ka dieu Takulah di Penjelasan sombong Namutkan Jal Mimah Tapi sombong Anu kurang Kedah di teh Definisi Atan api penjelasan Sombong Namutkan syariat Salah Sabi nah, saur Nabi Netelakan Al-Qibro Batul Hak Kogam Tunas Sombong Tenolak Bebenaran Ngaremehkan Manusa Ia sombong Sombong Tersombong anu kia, anu ngalantaran Kerana kita jalami, tapi tidak agama Sebab kebenaran tekan agama, agama takkan kebenaran Agama didugikan, ditolak Kena sabam ditolak sanes setengahku Kerana kita kebenaran, tapi ku sabuk kesombongan Ia anu kantos Kealamanku Fir'aun Sarang bala tentara Fir'aun dinahatekna Nangap laras karena dakwah nu dilakukan ku Nabi Musa. Hati nangaku itu terlaras. Hati yakin itu dakwah Nabi Musa terlaras. Tapi naon ditolak, nang sebabnya ditolak, bahkan di perangan sebab sombong. Di mana orang terang karena hati Fir'aun sajaman tu, tinggal tu, gentunya tiba-tiba terang. Orang terang nanti Allah anu uninga karena hati segala jami. Coba ding tinggal dina surah An-Naml ayat 14 Allah natalakeun wajahadu biha wastaiqana tha angfusuh zulman wa ulwa. Sora Allah kitu teh. Wajahadu biha Firaun sareng bala tentara na nentang kana Nabi Musa. Wastaiqanatsa angfusuh padahal hati-hati maranana yakin kana benerna dawuh Nabi Musa. Yakin terlalu, tapi ditolak di tentangan sabab nak zulman wa ulwa sabab arannya nak dolim serang sombong. Jadi kasombongan, kataliman galantarkankan bebeneran mengrupi nasihat dakwahnya ditolak. Sal so, syariat iya sombong. Maknana pantas upami sombong maeta jalmi terjadi jalmi doraka ngaros diri ageng. Tah iya iji sifat anu patoja'iyah serang tawadu Patoja'iyah tak kontradiksi bertolak belakang Patukang tonggong bertentangan serang tawadu Kerana tawadu iya kalah sombong Ayah sababara derajat kasombongan. Ayapa anu dijelaskeun ku para ulama derajat kesombongan, tanya nya kaeji ay kibru mustaqarran fi qalbil insa fa huwa yara nafsuhu min ghairihi illa annahu yastayidu wa yatawalla kaeji takabur ieu teh tos nancep baga dina hate jadi adat Kakurungku kurung Ija Maka maniana Ninggali nganggap dirilah langkung saya Tiba-tiba batuk tingkatan nuka hij Kadua ayyad harulaka Bi'af'alihi minat tarafu Fil majalis wa taqadum Alal akran Wal inkar ala Mayaksuru bihaqihi Kadua Eta jami yang berken Kesombongan anakku Perbuatan anak Ku perbuatanana seperti cara mampah nak legeng nulak sangkeng atau nabi Eta jami ampek Upami ayat batur anu tengah hormatkan diri nen. Eta nukar dua. Katilu jami anu Nembarkan, tinggalkan kata kaburan atau tulisan, keucapan nana, ngagung-agung kapinteran diri nana, kekayaan diri nana, jabatan nana, ngarekomendasikan diri nana, tinggali orang banyak, bahula kiu-kiu nafikan kain, wah hebatlah bawa nama, tu bapa orang oge memang timbahu dah mula, akhir orang bawa nanti nanti ingrat. Tobo tinggalika kayaannya Bro di juru bru di pangku panto ngalaeh di tengah imah lubak libuk krepikan, kata, Saking ka tekalebok samping seurna di luar aer kaunggulan dirina tehnya tajanten tingkatanuhiji kasombonganate netep dina hate gitu nya kadua ditemrakeun ku sikap katilu diucapkan kulisan anu kawapatna anna takabura yadharu fi syamail insan kasuhri wajjihi wa nadrihi syar'ah syazran wa itraqi rasi wa julusi mutarabian muta wa mutakian wa fi aqwalihi hatta fi sawtihi murtafi'ah Umar Syubhahatari Takabur nak ditembrakan Dina ekspresi wajah wajahna nak ngekspresikan kesombongan Ninggali batur umpah mana Dianggap sahanda penana hmm. Roman wajahna nak tersiga anu ngehina Ken jebi teanya Nyengir teh nyengir anu Ngahinakan, ngarindat Ngarindat anu ngahinakan Dina calikna Cara calikna Kitu dey umpamana suara Dina nyarios, Lantang Tarik ngagorowok Tetawaddu Takumar gitu Opat Tingkatan takabur ke hiji Katakaburan anu dirasakan Di nahatek, na ngang, nganggap diri Langkung saya, tibatan batur Langkung punjul, tibatan batur Kadua aku sikap, katilup kulisan Katka opat aku ekspresi Tur Turaya tanda-tanda nyata Hiji jalmi takabur Sakuma dijelaskan ke para ulama Kayiji Ayuhi baqyaman nasilahu Eta jalminya Hoyong batur-batur teh Tati upami ayah manihanan Disambut gitu Ke upacara pemenyambutan Upami ayah jami Anu anu terdaik nyambut Wah, balut Batur kedah cuntangan Gitu nya, bari dongko Gitu ta Ia ditanda-tanda kesombongan Kedua Allah yamsya illamahu ahadun Yamsya khalfahu Upami mapah Kadahwe ayah jalmi anu mampat nungiringkan di pengkarenana ayah ponggawana ana ayah bodyguard na ayah anu mangnya nak gentas ayah anu umpama na mang nyakuankan handphone na ayah anu mayunganana satrasna ya kata kaburan katilu alim nganjang kabatur ku sabab kesombongan na undai ade kan ge batura tur perlu kan kitu ta kaopatna alim calik gaul kajawi sareng jalma-jalma anu jalma-jalma sami bengar sami-sami berpangkat sami-sami ngagaduhan jabatan anu luhur ari kasahanapun alim-alim teh teunggaul alim calik alim sasarengan jadi anu ditinggal rein sanggau nate ditinggal tina kadunya anana ditinggal hartana, nape pangkat nape jabatan nape serangsatras nape sahaja ditinggal kasolehan na. sawios sobat nape anu teuleh naon bergaul sedinten nate bangsat umpama nape koruptor umpama nanya nape penting nate berpangkat berharta berjabatan Sana umpama na saleh tapi ada miskin bah anim Para rasul sallallahu alaihi ngadawuh, Almaru ala dini khalili fa layandhur ahadum man yakhalil. Jadi jama agamanate, dumasar kana agama anak maka prak. Perhatikan ku anjeun sareng sarang jan Milih rencang gautnya tinggali di agamana Seles tinggali hartana, jabatana, kekayaana, popularitas, sanes tinggali di agamana Agamana saik, maaf tidak jadikan sobat Sobat mungkin orang kacipratan, kukasayan agamana Agama awan, oh lah, bahaya Mengaruhan orang, sanas benghar Benghar bagi jeng Maksiat doraka, tebitina agama, langsung bahaya kuka bangharanna kuka kayananna eta janmi wah ya wa, samat-samateng. Taye dana-tana sebagian tina tana-tana kata kaburan lawan tina tawadhu. Kumaha ayana cara ngalandongan takabur? Cara ngalandongan takabur Ayah sababaraha cara, sababaraha halangkah. Minimal nombakal kurang dijelaskan lima lengkah, lima cara ngalando no, ngantah kabur. Lima lima nak panjangnya ya tu. Maknana mau dijelaskan ayat ada waktu senatun sep, terus tahu salapan. Insya Allah no, orang teraskan penjelasan kenaan cara-cara ngalando no, takabur kabur iya. Mungkin di Jumaat nombak didongkap. Kangwa ayat nama cekaf sakitu wehela, tahsesa waktu senu no, ayat sajam kapayun. Orang Anggo Kanggo tanya jawab Upaya patah rosan Mangga Menghapunten sekali Mengukur Tiasa nganggo SMS Telepon Ada gangguan teknisnya Mangga kentun Karena nomor Anungke InsyaAllah Bakal diauskan Liku Akhi Muzain Kanggo Aina cakap sakitu Mangga Akhi Muzain Kanggo Ngatur Tanya jawab Lewat SMS Ia Alhamdulillah Herbalam Fadol Tuan-tuan ke pangerian Ustaz dan operasi mendarungan akhlak Tata Wadung Menurut satu kejahit rena Anur tangkosna bakal memfaatkan Bagaimana orang sadayanya Dengan orang kehidupan di dunia Para warga kaum sadaya musadaya Semoga pakarasan dapat rasa Melangkongan SMS dikintun ke nomor 08 hiji Hiji 227 Hiji Opa 76 Sarang tong hilap Contohkan nami sarang alamatnya Sekali dia hapun ten, di situ dia njujuk gangguan. Kemari gitu, singkuring ketiadaan nampi patah rosan, kawan-kawan telpon. Toser Ustad S M S orang masukan hiji, hiji S M S di pengirim 022 salapan 27 sekian sekian sekian. Bismillah Ustad. Batasannya doakan awan kanumat dolim Anu di janteng dosa Kang bono di Ku etta doa Naon baik Barakallah Iya Wafika barakallah Wa iya Patarosan Doa keawanan Kangajalmi anu dolim Upami orang di dianiaya, kubatur batur dolim ka orang. Kenging te orang aduakan keawanan, nemutkan syariat kenging. Tur bakal anu kantos kealaman ku sal bin abi Waqas radhiyallahu an. Anjana difitnah ku hijjajami. Saat bin Abi Waqa Salat wudhu Teras salat dua rakaat, Teras anjinnah Nga Allahumma inkana khatibah Ya Allah Upami atajal mita bohong Dusta mengukur nga naon Mengukurkan nga mitnah Maka panjangkan yuswakna Panjangkan oge Penderitaanana Ia doa kena. Jalami Kena kudoasan bin Amiokos Yuswana panjang Dikin kalangkong tes ratus tahun Tapi Nunggelis Isinata semarawat putra-putra tiaraya Hirup nyurangan Tidak ada isi anuk kerasan ke anjena Tur di akhir hayatnya Jalami kaganggu Emutanana Jantan gelo Naganggu kamu rangkali sarangka para istri dugikenka sarena bodas dugikenka halisna oge panjang nutupan socana dina penuh penderitaan anu kepala di kalintang panjang eta jalmi kantos nyarios kuring teh korban doa Sa'ad bin abi wakas tur ye jalmi maut nate tekanyahwan tiba-tiba terska penak bangkena di tempatan sepi ia nudukan, yen kenging Orang ngadoakeun kawanan awanan ka jalmi anu zalim ka urang tur kadifikasian nabi selesai netelakeun dawatul mazlum mustajabatun wa ingkana fajir doa jalmi anu dizalimi teh makbul mustajab Dikabulkan sanes eta jalmi teh jalmi fajir Dina riwayat Nusanas Ittaqu da'watal madhum Fa'innahu laysa bainahu bainallahi hijabun Wa inkana kafir. Aranjian kerasian Ku do'ana jalmi-jalmi anu didolimi Dia niaya Sebab daya hijab Daya halang Antawis do'a etta jalmi Serang Allah Sanos etta jalmi-jalmi kafir Tak, jantan kenging Nga do'akan kawonan tapi, ngedoakan Kasayan, kawan-kawan jalami Anu dolim, itu langsung saya Umpamana, Ya Allah, Rabi hati Anu tayinah, nga musuh, keabdi Jadi, nga balad, anu tayinah, ngewak Jantun, nyaah Ketunya, anu tayinah, nantang, jantun Nga dukung, langsung saya Tapi, upamitah Hiji waktus orang, kawan-kawan Kawan-kawan, kawan-kawan jalami Kusabab, kadho lima nana, dikengengken Ketua, nungut syariat, kengeng Dosata, hentu, sebab haknya Males tetiasa, gitu, tanya Secara fisik Akhirnya ku doa Oh, doa itu langkung mustajab, langkung manjur Kumari gitu, kade Ulah dugikan ke orang tiga berus Karena ke doliman, ke dolim, ke kena ku doa tibatur tur, anu di doliman ke orang tanya Allahuaklam biso Bangat Tentangan di saat kena awal-awal Orang Mas, kenjaya Patara sanu, ini harus di nomor telepon 088 hiji 5720 sekian, sekian sekian Assalamualaikum Ustad Waalaikumsalam Kumaha hukum musik nularasna haram atau mubah. Adi gaduh ga rencangan ma isa kanu odong-odong kumahata Sawarna muntungangnya musik pendapatan ana menurun Pasaba dijelaskan musik lagu kalau jelas haram. Dumasal Al-Qur'an, hadis-hadis An-Sahih, penjelasan para ulama sareng satarasna. Mana Qur'an? Qur'an natelakeun na surah Luqman wa minan nasi mayastari al-lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Di antara manusia aya jammi anu ngical lahwal Hadith Lahwad hadis teh Hartosna ucapan manusia sian. Liuti lah ansabillah kangok nyasarkan manusia ti na jalan Allah. Surah Allah bin Mas'ud dimaksud lah wal hadits al musyik wal ghina musik sering nyanyian. Ia ayat ditafsirkan ku sahabat sahabat ngucap dan tafsiran kita tu dari Nabi saw. Ia ayat sarang hadisna anu ngejelaskan haramna musik Terus kuma upami bisnis musik? Jelas upami haram, haram oge hasilna Iwet Imam Al-Bayhaqi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meneterakin Inna Allaha idha harrama syayan harrama thamana Saya suna Allah upami haramkan hiji perkara Maka haram oge keuntungan harga tina perkara etak Nah ini tukang odong-odong kan Odong-odong Sesernah ngom musik Tiasalah gentos musikna upang mana Kumurota, kucerama Kuma upang mi penghasilan menurun Wah ya, nah, wah ya tuh Tiba-tiba nuharan Sami upang sarang tukang judi Abdi upang mi terjudi Tidak ada pemasukan, ya kalaparan ni. Nah, apa terus judi Padahal alternatif pekerjaan Anusaneser Jami umpama nak tukang rentan-rentankan artos naya umpama uh, terkia abdi maktihasat tuang umpama ah susah maktihasat tuang janten sa Muslim hijjajami Muslim dinamilari artos sanes ukur kenging dengan artos rasa kerikna artos tapi Muslim anu sajati saja di kenging artos oke okay, kadah diperhatoskan halal haram naeta artos. Upami tak peduli halal haram, non benten atau serang koruptor, non benten atau serang bangsa, non benten atau serang tentenyer, non benten atau serang penjudi. Upami asal gaduh, asal kencing gitunya, baris yang tak peduli karena halal haram. Insyaallah, upami hijjal minyak meninggalkan hal anu haram, karena Allah Allah bakal pastikan tak langsung saya. Allah taala kana umaytaqillah yaj'al lahum makhraja wa yarzuqu min hayth la ya tazib sing saja al taqwa ke Allah Allah bakal masian jalan keluar kaya ta jalmi tidak kasulatan hirupna tur bakal masian rizki an te sangka Man awwada man awwada syai'an lillah man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairam mimma tarak Sing saja jalmi anung ninggalke perkara karena Allah Allah bakal masing kentos kayak tajamiku anu langkung saya tibatan perkara anu tinggal kenana. Jadi bertawakal ya Allah Allah bakal masing jalan keluar anu langkung saya langkung barokah langkung ser tibatan anu tadi dilakukan ya. Wallahu a'lam bisshawab. Mangat. Terima kasih Allah subhanahu wa taala. orang pelajangkin karena apa perasaan katilu di Abu Salim Cimahi. Assalamualaikum. Salam. Ustaz sok nyebat-nyebat Syekh Ibnu Sa'idain, Syekh Bin Baz, Syekh Al-Albani rahimahullah tah sah aranjehna teh nyuhunkeun dijelaskeun anjeun. Ar aranjehna teh para ulama anu kusadena ulama zaman kiwari sepakat atau para mujaddid abad 20. Syekh Bin Baz bin rahimahullah anjeunna mufti Kerajaan Saudi Arabia anu tos ngantunkeun anjeunna lolong Anjena hafal kutubu tisah Salih kutubu cita deh, kutubu tisah Di luar kepala Adi Al-Quran mah Tos bukuh ti alit keneh ogenya Tos hafal langkung ti payun Kumaha rupana nasim kering Manguping langsung ti murid muridna Bahkan seberat tahun ke pengger Anjena ngebutuhkan boh ridernya Rider tentu kang maca ken kitab begitu, Margi anja nama terbiasa ninggal. Atanapi saik saik tenon sopir driver. Oh sama para Ustad alut negara-gara sari kalapeti Indonesia parbut tu. Sana sudah dibayar okey klesak lah asal lepas yang tuang ungkul Margi Tiasa istighfadah karena almunah. Kemak kgiatan langsung yang timur nasim kering. Bayang. Saya sembuhkan yang murid Sanes, tapi murid Anjana atau belajar ke Anjana, ya Anjana upami dinas dinas dinas segi ibadat serang akhlak cobi tinggal. Lihat Anjana kulum nate mengukur dua jam, tabu 11 digikan kata tabu 1 terus, tabu 1 guga, tahajud digikan kah subuh, tiba ada subuh digikan kah isha teras nang pulang. Mengukur kehalangan kuwaktos salat sarang tuang hunko. Baik daiya doyen kata bu sabelas anjana belajar kitab nalaah kitab dipanggil reader anu ngabacakan sing canda kitab judulna anu juz sakitu buka halaman sakitu bacakan bacakan sekalip dibaca apa anjana Dukikankah capek anu macana Dikentos koridor anu sanes Dukikankah tabu sebelas Tabu sebelas sekolong Abu hiji gugah dek Gitu Anjana mujtahid Anjana Tengditaras oleh bahasa Arab Nama ada orang Arab Atunya Anjana seles hafal Qur'an Tapi hafal kutubut is Asarang sanadna Sanes mengukur matanna Terus Anjana ahli fikih, ahli usul fikih, ahli bahasa, ahli hadis, ahli tauhid, sehingga Sya'alaal Bani rahim Allah nalka ditaras dengan hiji hadis yang Allah bakal Ngutus hi, di stisa, kanga umat Islam ini di setiap akhir seratus tahun akhir abad bakal diutus hiji mujadid pembaharu kaum Muslimin. Anjana ditaras sah mujadid abad ayna. Anjana ngawalan Kuring mahta ragu-ragu Dia yang mujadid abad kita Syekh-Syekh bin Bas Rahimahullah Kemariki itu Maka Katinggal tina kitab-kitab Karya-karyanya -karya Anu dibukukan Tina segala macam masalah Dan rujukan ulama-ulama salajengna jangat Mudul-mudul nasir Sayyidah bin Bas ta'ala Wa katharallahu amsalah Kadua Sya'ul Thaibin Sya'ul Thaibin muridnya sebanyak. Anjana-ke mujtahid ahli fikih ahli usul fikih sahaya anu Maca buku-buku kitab-kitab sekarang kan Sya'ul Thaibin bakal cuk Kagum Ku kata zaman analisa nak otak nak sar hafalanana luar biasa. Tempama nawanya sim keringnya lirah serengah bahas. Kitab-kitab sya'lu thaymin umpama setiap Jumat Sonten al-qalmufid Al-Kitabitawid, itu sunnah sya'lu thaymin Teras syarah Riyadus sulihin Anu judulna fatuh dhil Anu judulna syarah Riyadus sulihin Teras syarah bulugul bulugul maram Judulna fatuh dhil jala ikram Syarah Al-Uthulu thalasa At takliqat al-Qasfi subuhat Syarah lum'atul itiqat Anu macak buku na luar biasa luar biasa anjena tanya ya ge ti muridna langsung sakaligus minantuna saya Khalid Al-Musli hafizahullahu ana ajenna gegantas anjena di uh, Unaiza Qasim saya alu thabi na ge tasantunke saya alu thaimin te bumina ka masjidna 3 kilo kenten-kenten tur orang Saudi te aya hiji Warga Saudi anubumina Tidak tanah ke Jami Syahulu Thaymin Nusaleh-saleh semat tidak Malik Faisal Pangeran Faisal bade masian Mobil ke Syahulu Thaymin Seperti bumi ke masjid Tengah ngomobil, ditolak Margin naon Margin soal anjina anda Merampas Langkah-langkah saya ke masjid Kalau begitu Anjina apa-apa Di bumi ke masjid Sekali mapah upami tibumi ka masjid saju setengah Al-Qur'an sae ka kaos dina hafalan. Wah uihus silujuz. 4 kali wah uih tibumi ka masjid margari magrib isama teui. Na pondok pe. 4 kali Sekali wah uih 3 juz, 4 kali tos 12 juz. Jandan Al-Qur'an ta 2 setengah dinton te ta, atos tamat di jalan we eta mah gitu. Upamanya anjeunna mapah terus ai jalmi anu nononutur terus nuju likir nuju ngawas ai nonaros wah dia diwalar nuju aya nuju tanya jawab kitu ai jalmi anu mengeluh ya syekh abdi teu da bojo teu mang putra teu mang teu artos langsung odok saku ieu geus ditaros kitu ge langsung odok saku ieu anguk di mana anjeun gaduh artos? Ya anjeunna mana teu da ka hiji anjeunna dosen, profesor doktor. Kaduana dina kitab-kitabna ge royaltina luar biasa seueurna. Katilu seueur jalmi anu hoyong masian ka Peribadisi anu sae meni ditolak. Saur eta jalmi anu masian pokona geulis teh, terserah Seh bade dipasikeun dianggo kana naon abdi nitip. Ah di cana. Kaitana sajabi anjena oge gaduh penghasilan anu ageng tina royalti tina kitab kitab sarus anjena henteu nganiatkeun kanggo eta tapi disertapulangkan ku para penerbit gaduh keuntungan ageng otomatis mengarang oge gaduh royalti Tak, kita Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah anjena mujtahid oge makana buku-bukuna jantan kitab rujukan karena anjena mujtahid zaman kiwari anu hafal Quran tang boro Quran lah al Quran hafal mah aneh kitu nya syarat sebab Tos dianggap lumrah, tapi oge okay, apa matan-matan kitab-kitab nu ageng sarang sababara ribu buadit, sarang sana datang Tos Nawawi. Okey ni. Etahnu kadua anu katilu luce al albani rahimahullah rohimu disebut bukhori na abad Kiwari, ahli hadis tu tayatanding na zaman Kiwari. Sahawai anu nelaah kitab karya na umpama di bidang hadis irwaul ghalil Nah, yeah. atau nabi silsilah al hadis as sahih, silsilah al hadis al dhaif sil al, al mautua, teras umpama mana upami bukhari dan sarang muslimah dianggap sahih, mayoritas tapi sunan abu Daur sunan ashimidi, sunan ibnu majah, sunan uh, an nasai, ia campur antara sunnah sahih sarang anu dhaif. Kusi Al-Albani diparyosa dayana Ditakhir, sarang ditahkik Akhirnya dipisahkan Tidak sunan Abu Daud mananu suhina Mana anu daifna Lahir oleh kitab Sohih Abu Daud Dan Soh Sunan uh, dan daif Abu Daud Sohih uh, sunan At-Tirmidhi Sarang daif sunan At-Tirmidhi kita di An-Nasi, kita di Ibn Hufanjah Kita di Tarhim Kita di Mishkatul Masobi Saha jalmi anu umpamananya Gaduh kitab hiji Irwa ul-Ghalil Saluyu yuk sarang judul Irwa ul-Ghalil Saha anu ngartos Karena hadis macam kitab ia Bakal ngaros diwareng Tur dipuaskan ke penjelasan Makan disebab Irwa ul-Ghalil Irwa tehartos namasihan Dugikan kapwasna Al-Ghalil, Al-Ghalil jalmi Anu kehausan luar biasa hartasna Masyan le'etan Dugikan kepuaskan jalmi Jalmi anu nujuk kehausan Saha jalmi anu apal Anu minatkan ahak ilmu hadis maca kitab itu Wah bakal cuk serkagum Nya Tak iya, nalika Syekh bin Bas ditaras Ya Syekh bin Bas Sahamu jadi abad kiwari Bas, Kuring mahtu ragu Sekedik oge okay, yen Mujaddid abad ayana Syekh Al Albani rahimahullahu taala. Akhlakna sareng kadisi bulan dina waktuos di kalangan murid-muridna. Murid-muridna sapertos Sumpas Syekh Ali Hasan Al Azhari, Syekh Salim bin Eid Al Hilali, Syekh Musa Al nasar Syekh Masyur Hasan Salman, sareng anu sanes-sanesna murid-muridna langsung Syekh Al Albani rahimahullahu seringa jelaskeun kumaha akhlak kamuliaanna sareng ibadahna. Sensitifna perasaan anjeunna. Simgurih malang sung nguping tina kaset nali ka ayah muhal atas ceramah sya' al albani suara na anu abo tapi mantepnya nah, Matak nyecapkan hatinya anu jalmi jalmi anu nguping kenana tina tanya jawab ayah hiji jalmi anu nalepon kasih al albani rahimahullah naros hiji patah rosan patah rosan etat kalintang nyentuh na al albani tetiasa langsung ngawaler nguguk ke la anjana nangis dia inginkan kesapa-apa meridmah Tetiasa tidak wala Tidak gugup Nangis Tetiasa ditahan Jadi dia ketinggalan Jero'na keimanan Anjina Kemariki itu Kemariki tilu jalmiye Tetilu ulama Abad kiwari Anu ilmu'na Tos Ka'akui kusadayana Ulama-ulama Zaman kiwari Maka orang sering diantankan Rujukan aya teh anu ngahina mencela karanana seueur tanggoro aranjeunna so, atuh ka nabi geus seueur anu ngahina tapi anu ngahina teh anu teu apal teu dasar kantos maca karya-karya aranjeunna teu tos maca ma, kalawan insaf kalawan adil kalawan objektif pasti mungkinlah aya anu wantun ngahina ka jalmi-jalmi anu marulia tadi nya tak itu ringkas nak penjelasan dengan anti lejalmi anu tadi ditaraskan, wallahu aalam biswab. Sebelumnya, Salawat karna wala'ranana orang askandai patarasan nupa di kirim sms 08885578 -08 -08 -08, scan scan scan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Kuma ya, hamun ayah nu nambut korek kanggo ngarokok pasyantong Sarang nyuhunkan dijelaskan Al-Ma'idah ayat 2 perkawis ta'abun Iya Dua patar sana Ngait hmm. Kuma upami Ayah jalami anu nyuhunkan Sene nyuhunkan nambut korek kanggo ngarokok Pasabra kan dijelaskeun fatwa para ulama-ulama MUI Muhammadiyah ogé nya sana sorada telat tapi telat langkung saya tibatan teu sama sekali terus netelakeun haram naroko upami ulama-ulama di timur tengah atau tiba heula mula eta tah kawai na kapenak nya dina sia prokoté pasti ai en Zimbabwe dina darah babi anu mendakan age urang Belanda orang kafir di nya Nah, jantan jelas Itu mah keharamanan Kita tanya Kehiji yang madaratkan ke dirinya lira Keaduan yang madaratkan ke patur Wah, itu mah mubadhir Nasar segala rupinanya Tapi Jalmi-jalmi anu Ngarokotnya pasti, pasti tiaya, hiji, okay, Hal anu diharamkan Anu tetiasa dibantah Kecuali ngarokok pasti ayah bantahan. Anu aneh aneh tu tuang judi teh haram, teh kengeng. Cari cingat tu tuang judi. Mabok teh haram, cari cingat tu. Tapi rokok teh haram. Wah surdalil tu. Umpamai disebutkan Sah, nah, sahala sama yang ngarokok tengaruk sak kesihatan. Itu para doktor ngarokok. Oh ngaroko tetapi saya mau umur. Wah oh, itu akhir kuring tu seratus tahun long tu kau ngaroko. Tanya tanjawi tarang ngaroko. Tanlapan belas tahun tu semua. Ayah weh katanya. Ayah weh dalil nanti. Tak kemarik itu memang hiji hiji hal anu haram anu sesah di bendung nengaroko. Tak, Almamah upami ayah jalani nyuhunken korek. Kamu ngarok. Upamila rasul terang tak kencing. Resikonya di bawah dan mungkin. Nam margina mana marga kalabat karena namu dijelaskan dalam surah al maidah tadi. Wa wanu alal albiro wat taqwa walak. Tahu wanu al alithmi walad. Prakaran jen taawun. Taawun tertolong tinulungan kerjasama. Jena katakwaan Sarang kasayan jen sarang katakuan. Wala ta'awan al-lifna al-udwan Ulah tulung tinulungan Tina dosa serang permusuhan Jadi upami orang Masihan sami sarang Nulungan batur Dina ngalak sanaken Kamasyatan Kemariki itu tekeng Kemawalah cara nolak namanya Sana suma terang-terang Aduh punternya abdi ngiring dosa Ya upami abdi masihan Akibat nadibah dan sami yaseteng Nadibah dan mamual bohak Kemari gitu, maka desawiyosnya orang secara terang-terangan nolak karena hal eta, wallahu a'lam bisowwah, mengakdi. Nasehatkan Allah rannana orang kapator sanu kalimat di kosong sekian sekian sekian. Bismillah. Nawan margina ke ayat kita tafsir langsung di Rasul. Margina ayat Tafsir Ibnu Abbas, Tafsir Ibnu Katsir, san tafsir nusane tapi da ada tafsir Rasul. Nah margina da ayat tafsir Rasul. Disebab tafsir Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Jarir, tafsir Al-Qurtubi, eta teh nami-nami jammi. Ibnu Abbas nami jammi, Ibnu Katsir nami jammi, Ibnu Jarir nami, Ibnu, Ibnu Imam Al-Qurtubi nami jammi. Tapi na ada tafsir Rasul. Sebab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tulis tafsir Ata Kahijib. Anjana kan tetap, sahabat baca tulis. Tapi sanaos sanaosnya disebut tafsir Ibn Khafir, Ibn Jarir. Tapi di nangajelaskan ayat-ayat yang bari tafsirkan pasti Ngutip penafsiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kenaan ayat eta, gitu tak? Sebagai contoh upamane nalika Nabi SAW alaihi wasallam ngajelaskeun yuthabbitullahu alladheena amanu bilqouli thabit fil hayati dunya wal akhirah Allah ngamantepkeun jalmi-jalmi nu ariman ku anu mantep nalika ngajelaskeun ayat ieu Nabi SAW alaihi wasallam neterakeun nu dimaksud ucapan anu mantep teh nyaeta Biasa ngah di alam kubur Nalika keeta jalmi di tarasku malaikat munkar kenakir di alam kuburna. Ia ya, penafsiran nabi mengenai kan? masalah eta kan? Taka eta dikutip ke imam ibnu kasyir rahimahullah. Maka eta penafsiran nabi mengenai ayat eta nudi jelaskan ke imam ibnu kasyir dalam kitabnya. Contoh umpama Dina di nak ayat anusanesna. Nalika umpama Nabi saw ngajelaskan hiji ayat. Contohnya umpama awalnya, nalika Nabi saw ngabahas mengenai ayat wa Allah fa baina qulubihim, Law anfakta ma fil ardi jamian, ma alafta baina qulubihim, walaikun Allah alafta bainya. Sya allahu subhanahu wa taala. Dina ayat etah surah Al Anfal wa Allah fa beena Allah anu ngahijikan hati-hati maranahan. Lalu angkutan ma fil ardi jamian, Lamun anjir ngahinfakun sena harta nu muka bumi. Selainak kalau darah persatuan, ma alaf ta beena kulubim. Salah satu Nabi ngahjelaskan mana ayat etah. Kapada sahabat, kapada sahabat diriwayatkan ditulis etah riwayat ke imam bin Mukasy, imam bin Mujjari salah satu rasna. Jadi sana ada tafsir Ibnu Kathir, tafsir Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Jarir, tapi eh, si penafsiran langsung ti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuatu nama. Sana ayat Ijia dua ayat, anu ti ayat penafsiran langsung ti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditafsirkan ku para sahabat, ditafsirkan ku ilmu ilmu alat Anu memang diproyekkan kau nafsirkan Al Quran. Maka nadi tafsir bil maksur, tafsir bil maksur Hartosna tafsir anu ngajelaskeunana teh nganggo asar ti Nabi sallallahu Asar teh artosna hadits ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makana disebut Ibnu Kasir Ibnu Abbas, Ibnu Jarir tapi ngarujuk Ke sumber anu asalnya ti Nabi sallallahu alaihi tanya wallahu alam bisawab. Allah jazakallahu khairan ka waranganna. Orang ka patrosona nu kagenekti Abu Hudzaifah di Cibangkom Sila bacaan zikir pada solat Jumaat. Nawan way. Bacaan zikir pada solat Jumaat diiktirafkan ku para ulama. Kahiji ayat ulama anu engah jelaskan kusabab Ba'a Jumatan gegento solohor di nadzir dan din Jumaat. Ah. Maka berlaku zikir sakumaha zikir dina naf baca solat lohor. Sedangkan zikir anu diawas dina ba'da salat Zuhur sami sareng zikir ba'da salat-salat anu sanesna Kajabi Magrib sareng Subuh. Magrib sareng Subuh aya perbentenan, salah satu perbentenan teh nyaeta maca kulhu Huwallahu Ahad, terus Qul A'udzu bir-Falaq sareng Qul A'udzu nasna aina Magrib sareng Subuh ma 3 kali, dina salat anu sanesna ngukur Sekali Eta ukur perbentenan. Nu sami-sami. Misalna saeta bentenna eta panapat tokoh hiji panapat anu kadua para ulama natelakeun zikir ba'da salat Jumat sami sareng zikir ba'da salat subuh sareng salat maghrib sabab salat Jumat mangrupi salat anu jahriyah sanas dina dina siang jahriyah teh hartosna anu ditarikeun bacaan salatna bacaan Fatihah sareng bacaan suratna dina setiap rakaatna kemargi gitu maka zikirna sami sareng zikir ba'da ba'da subuh sareng ba'da maghrib. Itu anu dua Nu katilu sapertos anu jelaskan Syalbasam rahimahullah na kitab Al-Qalam ataudhi al-ahkam Syarahul ngajelaskan hadis tentang zikir iya yen hadis Anu engkau jelaskan sahing sahaja Subhanallah Alhamdulillah Wakwart lima puluh lima puluh kera. di solat di setiap anak nami nate tung tung, tung solat no lima waktu solat no lima waktu di semat maka bakal dihapus segala kesalahan senos sausah seorbuhi di lautan. Soal soal basam. khusus solat anu no lima waktu tidak berlaku kanggo di luar eta te berlaku kangobak tahajud te berlaku kangobak dah sunat kalabat te berlaku kangobak dah solat id kalabat te berlaku kangobak dah solat jumat apa mimpa dah id beres salam langsung khutbah daya zikir atas khutbah atas bubar kita ni solat gerhana kita ni solat istisqa daya zikir Maka kita di saat sholat Jumat, tayyab, te dzikir tertentu, anu dijelaskan, diajarkan ku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebarangkut itu para ulama kah bagi kelompok pendapat anu dijelaskan tadi tu ya, wallahu a'lam bisshawab. Zakawusat kah awalan anak orang kah pertusan sholat di panjang diraja wali. Assalamualaikum. Hukum izinu sholat, baca ta'awud Di rokaat pertama wungkul Atau nabi di setiap rokaat Iya, iya Ge Kalau bethala anu diiktilafkan Kupara ulama, sapali ulama Seperti Imam Syafi'i rahimahullah Nata cekap di rokaat Kahi diungkul baca ta'awud Tapi anu sanis na Imam Ibn Hazm, sekalapet Zaman kiwara Syial al bani rahimahullah Nata lakan, ketah di setiap rokaat Dumasar masyarakat, karena umumnya ayat Fa idza qara'ta alquran fasta'iz billahi minasy syaithanir uh, rajim fasta'iz billahi lamun aranjen maca quran maka prak anjen kada taun nyalindung ke Allah subhanallahu wa Allah maha nguping tur maha kuninga tah do masarkan ayat ia setiap pada maca Fatihah kada ta'awudz anapun rakaat kadua dianggap bacaan Al-Fatihahna mengrupi Amalan baru sabab Tos kehalangan Kurukuku, sujudku, itidalku Calik, gitu saja Sehingga Rokat K2T Bacaan Fatiahna tertiasa dita'awudanku Fatiha tina rokat nuka hiji Sebab itu semua seling kuamalan anusanes Sama seorang orang Umpam maca Al-Quran Ketunya ta'awud helah Tos beres umpam mana Terus orang itu eka peryogian helah Mesir basuh helah Umpam mana ya Kajaman helah Teras uih deh Badi maca quran Ta'awud deh Itu amalan enggak Terus seling amalan anusanes Duma sarakan ahal itu Maka syahal al-baninatelahkan Ta'awud dilakukan setiap rokat. Tur Dumasar kala halia Syekh Mustur Hasan Salman, hadisahulallah nak Al Qur'an mubin fi akal muslimin, natalakan kalabat kalapatan, jami dinas solatnya itu macam taawud setiap rokaatna. Tak kemari gitu maka kango kalu artina khilaf, kalu artina istilaf, langsung saya orang macam taawud setiap rokaat. Sebab ulama-ulama anu natelakeun yang ta'awud diawas mengukur, diparentahkeun di kahiji anjeunna natelakeun di rakaat kadua, katilu, kaopat, saha anu bade maca ta'awud maka eta afdol, eta langkung utama, nya. Kumaha maka langsung sae urang maca di setiap rakaat sabada acan baca Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Terus nyatkeun lawan urang sareng kana patarosan Assalamualaikum Ustaz Amalan naon salema. Amalan naon wae anu diamalkan dina dinten Jumaat, ah, upami ngawasa surat Al-Kahfi hadisna sahih, Sukron di Ade Cimahi. Mun amalan anu disunnahkeun dina dinten Jumaah nya. Haye surat Al-Kahfi, sahih hadisna nya. Ter kalabat salah bet ikhtiar orang supaya terhindar dina fitnah. Dajjal laknatullahi alaih ya, Yang anda disunahkan setiap Jumat Memaca, memaca surah Al-Kahfi Syukur-syukur upami orangnya Apal, ngapalkan surah Al-Kahfi Terus diawas Sehingga orang tiasa ngawas Temu ukur secara khusus dina, Di bumi bari calik Tapi orang berdina motor bari calik Tibatan nyanyian, tibatan malawang maca surah Al-Kahfi anu Kedua Kedua Anu oga disunnahkan nyata kau khusus uh, anut sekolah warga ngalakukan hubungan antara suami istri Mungkin Nabi sulsam natalakan mengosala waktasala sing sah jami anu gosala maksana gosala hartosna ngalakukan amalan anu ngawajibkan anjena ibad. Awajibkan ibad. Yeah. Tapi kucara anu halal tang Tausnawey hiji-hijina anu ngawajibkan ibadatnya eta ngelakukan hubungan serang istri waktu salat teras eta jami e, ibad maksa ibad wajib maka bakal kia kia kia kia demasarkan hal eta maka para ulama ngajelaskan sunnah ngelakukan hubungan bawa dina dina jumat antara nabi Malam Jumat na, dikanginkan, serangeta disunahkan. Mangsa khusus kanggo anutos keluarga. Anu, anu jangan maulah. Anu katilu na, anu oge disunahkan kanggo jalmi jalmi. Ya, anu e, ngalaman dinten Jumatnya, tanya. Senin infak, Sering sodako. Nya, ku infak sering sodaka, ya. infak sodaka anu te, terbatas mengukur ku. Harta honggul, kaya ingin tanaga Nggak bantus batur, Eta infak sodaka Ku tanaganya Masian ide, masian nasihat Eta infak sodaka, ku ide, sering ku nasihat Serang satrasna Eta perkara-perkara disunahkan Kalau bet, itu kedah Orang dilakukannya, itu ibak Kau ngalaksanakan sholat, cuma Allahu alam su Insya Allah, Ustaz, karena Wala ranana Saya SMS di Salah sahijah uh, penarik. Eh, Kita ucapkan kepada penarik utamakan pertanyaan yang sesuai dengan tema bahasan. Kalau pertanyaan fikih kan ada jadwalnya. Uh, mohon maaf karena kepada penanya tadi bahwa semua pertanyaan yang masuk, masuk kebanyakan masalah fikih. Hmm. Ya, mau tidak mau kami harus membacakannya. Uh, ya dan peserta akan menjawabnya. Uh, memang kami akan Memprioritaskan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan Pertanyaan sekarang ini hmm. Namun ternyata pertanyaan semuanya masalah Melebar nah, ya, Melebar Masalah-masalah okay. Terima kasih atas perhatiannya Kepada penanyaan tadi uh, Orang Lajeng Kedai Kusat Pak uh, Tarasan Tipah Hidayat Simahi uh, Abditeh Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum. Abdi teh digugat cerai ku istri abdi. Tos langkung tilu sasih ieu papisahna. Kumaha cara muamalah sareng mantan istri? Anak ngiring sareng mantan istri. Alhamdulillah abdi nembe terang perkawis manan salat ieu. gaduh istri deui tapi anu sami-sami manan had salat cara, Ustaz? Pa Hidayat Tici Mahi. Barakallahu fik, Kemaha <coughs> muamalah serang mantan istri istri,nya sami wah, serang muamalah -mu, serang istri sanisnya, sabab sanis istri nusanesnya, sebab nusanes istri ulangkayat daya ina mah nusanes mahrom upaya pernah degenging sesalaman, sono umpama naya degenging umpama padu duaan, kemah budak kurang itu orang, orang boleh makan serang orang jadi jalan jalan, degenging itu setos nusanes nusanes nusane day,nya e, biasa sami serang Kah istri batur gitu tak? Eh, Kadua, anak, eh, kumaha sarana superos kenging jodoh anu saman hat. Ah, mangga, Mungkin se para istrinya, Boh gadis, boh janda anu nguping patarosan Pak Hidayat sahanu terang berminat gitu tanya mangga daftar ngalangkungan ee, radio aja mangga nyuhunkan telepon Pak Hidayat tu kan di, di ayat satu tanana gitu tanya engke disambungkan ya mudah-mudahan orang ngadoakan mudah-mudahan Pak Hidayat saenggal-enggalna kengeng gentos anu langkung saya anu tiasa ngistiqomakeun Aranjina dua antina bebeneran mudah-mudahannya kita panginten. Ia ya, pun tuh ya sim kuring kados sametan ayah sms di pa, pa solihin di di, di Cimahi. Sim kuring tuh ayah e, sametan pa Tarosan Anu Toslamy bisan nyanaan pa Tarosan musabarakali e, ditagih nyeta. Iya ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijawab pertanyaan ana pada hari Selasa beberapa minggu yang lalu. Hadis dari Hudzaifa tentang amalan orang ahli binah yang ditolak oleh Allah Azza wa Jalla atas saumnya, Solatnya, sodakohnya, umrohnya, hajinya, jihad dan kebaikannya bahkan dipandang keluar dari Islam seperti rambut yang ditarik dari tepung. Nah, gitu tanya Ya, Pak Salihin mudah-mudahan menuju untuk Janten Jantan hadithnya Netelakan la yakbalu allahu li sahibi bid'atin sauman, Wala salatan, wala sadaqah Wala hajjan, wala umratan, wala jihadan Wala sarfan, wala adlan Ya khruju islam, kama takhrujus sya'rah minal ajin Allah Mualnampi pelaku kebidahan Solatna saumna, Solatna Sodakohna Haji'na Umrohna Oge jihadna Oge kasayan-kasayanana Mual ayat tebusan Kangu anjenana Eta jelami tina islam Sepertos kaluarna rambut Tina tumpukan tipung Nyek Eta hadis dikeluarkan ke Imam Ibnu Majah ngalangkungan sanad Muhammad bin Mishan ti Ibrahim bin Abi Ablah ti Abdullah bin Ad-Dailami ti Hudayfa yang Rasul saw menjelaskan gitu. al Bani rahimahullah menjelaskan hadis ini di kitab Silsilah al ahadit al dzaifa wal maudhu'a hadisnya nomor 1480 tilo seranjena hadisnya maudhu' maudhu' teh hartasna naon palsu kelemahan hadisnya margi ayat sabab harrawi anu dianggap pendusta diantawisla Muhammad bin Mishan anjurna sur imam ibnu muin sur imam ibnu abi hatim ngajelaskan yen muhammad bin mishan jalmi anu pendusta kadzab kitu de al hafid ibnu hajar al asqalani rahimahullahu taala dina kitab at taqrib natlakkan yen muhammad bin mishan Etate jalmi anu kadzab di kalangan para ulama kadzab hartosna jalmi anu pendusta Imam Al Busayr Dina kitab Az Zawaid halaman anu kahiji ayat eh, kahiji halaman 10 netelakan yang sana dah hadis yetha doif sebab ayat rawi anu namina Muhammad bin Miswan anu didoifkan ke para ulama ahli hadis komar gitu hadis ye tetiasa ke orang dianggo hujah kanggo netelakan Ditolakna Amalan-amalan ahli bid'ah Kusabab khabidah nanana anu ditolak teh mengukur amalan kacampuran bid'ah nahungkul. Sakumaha hadis riwayat imam muslim anu sahi man amila amalan Laisa alaihi amruna fahua rodun. Sing saja anu ngamalkan hiji amalan tapi teh contoh nanti kami maka amalan eta tertolak. Anapun amalan sanesna anu te ayah kacampuran bid'ah Maka tetap salami, numutkan kaidah fikih atau tesah tur ditampi, bakal sahtur ditampi. Umpama na eta jamiin fak seng sodakoh, in fak sodakoh memulai bin ahnya, maka eta tetap bakal ditampi. Eta jami umpama nasau, inasau memulai bin ah, margin naun mengukur nahan diri tina tuang leut seng jima paling kita hukur, maka eta tetap ditampi. terus etu pemi eta jami jihad. Jihad Dan nah, jihad mah Mengukur Nyabut pedang Teras Mayhan batur Atau Napi dipayhan Maka tetap Amalan Anud dekat campuran Ku bin ahnama Bakal tetap Ditampik Allah Subhanahu Wata'ala Ayah Dai hadis Anu Ampir Sami Hartas Nasar Hadis Anu Nembe Nyaita e, Aballahu Ayakbala bala amala Bin Atin Hatta Yadda ah Bin Atahu Allah mualnam pi amalan pelaku kabinahan Dugi ka etajalmi ningalkan kabinahan anak Ia hadis oge Kalabat hadis anu mungkar Diriwayatkan ku Imam ibnu Majah Inna kitab Sunan ibnu Majah Hadis no nomor lima puluh Ibnu Abi Asim Inna kitab Asunnah as Oge Imam Ad-Dailami Oge ngeriwayatkan hadis ia Kalawan jalur sanad. Abu Ash-Sheikh Di Bishar bin Al-Mansur Al-Hannad Di Abi Zaid Di Abu Al-Mughirah Serang Abdullah bin Abbas Radiyallahu anhumah Yang Nabi natalakan kita Sanad ada hadis ia uh, Daif Sebab ayah Sebab rawi anu majhul Seorang Imam Abu Zura uh, Natalakan yang Abu Zaid Jalami anu majhul Terdikenal saha jenah Oge sahak guruna Imam Al-Zahabi netelakan Abu Zaid Sarasawis perawi anu majhul Sedangkan dua perawi anu sanesna Oge kalabat perawi-perawi anu majhul Di kalangan para ulama Kemariki itu hadis ia mungkar Dina segi sanad itu Dina segi isi matan hadis Oge bertentangan serang ayat Sarallahu subhanahu wa ta'ala Fama yakman mithqala daratin khairayyarah Omaya amal bid'ah darutin syariat. Jadi kasayan sakatiku maha bakal ayat bapa lesnaka. Janten amalan-amalan ahli bid'ah anu eta amalan teh teka campuran ku bid'ahanana. Amalan eta tetap ditampik wAllahu subhanahu wa taala. Ajanten mun amal ditolak mengukur amalan anu kacampuran ku kabida'ahna nahungkul sedangkan amalan anu murni nu teu kacampuran ku bid'ah mah tetep ditampi Allah Subhanahu wa taala. Kitu panginten Pak Solihin di Cimahi wallahu a'lam bishawab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang awas keuni patarosan Abu Faiz di Nah, Assalamualaikum. Saya menasehati seorang dengan lemah lembut, tapi orang itu berkata ilmu agama kamu tidak ada apa-apanya. Apa ini termasuk sombong? Iya. So? Tadi disebutkan al berubah tulah, tak kabur teh nyata nolak kebenaran. Kalau kalambat naon anu diucapkeun ku orang-orang kafir zaman baheula ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ogé orang-orang kafir zaman samemeh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapertos Fir'aun sareng sanes-sanesna ogé nya gitu kitu yang arias yen aranjeun teh tapi ku ungkapan-ungkapan anu benten-benten disebut oh, Al Quran te Syair Al Quran te asat In Hada Illa asatirul Asal Tirul Awalin ketuhunya etah eh, matayasan eskajabi mengukur dongeng-dongeng masa lalu dongeng-dongeng purbakala etah nuduhkan yen ah naon hujahannya matayana naon nak ketuhanya kosong molongpong Ia memang hijrah anu memang diucapkan ku jalma-jalma anu tentang dakwah tak ada saktin dan ilmu agama kamu tidak ada apa-apanya, gitunya. Sarang so, taros yang ada apa-apanya Itu yang bagaimana, gitunya. Namun ukuran ada apa-apanya teh, masnya al-Quran sering hadis tiada apa-apanya, gitunya. Eta jelas-jelas upaya menolak kebenaran nudugi kan, etek-etek kalau bet karena kesombongan anudugi anu, anu kena ku hadis al-Qibru batul hak waqam tunas. Jadi kasombongan itu nolak kebenaran, ngaremehkan manusia dua anak ayah. Etaljami anu anak sehatan diremehkan, ha, kamu tidak ada apa-apanya, kita tanya, diremehkan, dihina. Teras, nolak etal kebenaran, jelas-jelas ia kasombongan anu e, nyumpunan kriteria kasombongan anu dijelaskan di hadis anu tadi tanya, Allahumma sholawat, mana? Zakalast karena walaran anak orang tidak jengken. Tatarasan salajengna assalamualaikum ustaz Assalamualaikum Haye jalma anu na entengkeun kana pada melandosa saperti korupsi anu teu riung-riung dosa eta kalebet kasombongan Tatarasan Pak Utep di Katapang Pak Utep di Katapang upami jalmi nganggap enteng kana dosa nunjukkeun eta jalmi fajir atana fi munafiq sakuma Anu dijelaskan hadithnya ku orang Yang jalma mu'min Jalma mu'min Mandang Ninggal dosa-dosa Sepertos Anjena nuju calik Di hadapan gunung anu ageng Anjena hariwang Eta gunung teruntuh teras nimpak Kadirina Sion ku dosa Sanas eta dosa-dosa dosa alit Anapon jalmi fajir Atanapi jalmi munafik. Nganggap dosa-dosa Seportos laler Anu ngalangkung dipayunan irungna Terus ditepak gitu Kemari kekitu <coughs> Singsa hajalmi Anu nganggap enteng Kana dosa-dosa Para dosa-dosa na ageng Tapi dianggap alit kata jalmi Maka etha nudukan etha jalmi Jalmi munafik Ata nabi jalmi fajir Etha kahijik Kedua, seerdosa anu ageng tapi dianggap enteng. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam sarhadis riwayat ya anu di uh, riwayatkeun ku Imam Ibnu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngalangkung dua kuburan. Teras Nabi ngarandeg. Terus natelakeun innahuma yu'adzzaban wa la yu'adzzaban fil kabir bala innahuma kabiran. Saur Nabi SAW saya sunat dua penghuni kuburan eta Menuju di azab Dua nana Sanis di azab Kusapa perkara nuri anggap Ageng kuduan nana Balainnahumakabiran Leras padahal dua nana Agung dosa nana Anapan nuka hiji Eta jelmi tara ombeh Saatos papang Paham ke rata-ratanya jadi terus mengukur uh, papang Terus, ceru, terus beres mengukur digibrik-gibrik Lep apa dilelepkan di. Tadi obehan Anu kaduana Eta jalwi sok mah Namimah itu mengadu-ngadu domba Gitu nya Ses domba itu diadu-adu nah Tapi jalmi anu tanya sesobatan Diadu-adu jantan memusuhan Diruksak hubungan Tadua perkara ia itu dianggap alit Koe eta dua jalmi terus dikuburkeun teh, tapi ngalantarankeun duaana diadzab di alam kubur. Anu nuduhkan dua hal anu dianggap alit koe eta dua jalmi teh sesna ageung dosana. Makana diadzab di kuburanna di alam kuburna. Sur Imam Adz-Dzahabi dina kitab Al-Kaba'ir nu dimaksud Al-Kaba'ir atanapi dosa-dosa ageung teh setiap dosa anu, kahiji mangrupi Ninggalkan perintah Allah. Kedua, mengruping, ngalangar larangan Allah. Katilu amalan anu bakal diadap di alam kuburna, anu kaopat amalan ngalantaran kan diadap di adi narakanah. Taeta sadaya taeta dosa besar. Ta jantan papang balijeng te obeh, nami mah ngadu ngadu jalmi dogikan kamu musuhan, ngalantaran kan pelakunya diadap di alam kuburna. Berarti ta tu dosa ageng. Kumaha nde korupsi maling uang rakyat Gitu tanya dosana ageng pisang tapi dianggap aneh dianggap enteng ngar sababna sabab eta jalifa mun munafik atanapi fajir dok ikan ka dosa saageung kitu dianggap segala leur anu ngalangkung hiber dipayunan irung nawe ditepak kitu gol tos beres tetapi Pak Atep tadi anu ngalantaran kan etal Jalmi anggap enteng karena korupsi, tiulam-ulam ku korupsina, etal terkuasa bab Jalmieta seorang nabi terus jadi Jalmi munafik, seorang Jalmi fajir. Wallahu a'lam bishawalik. Bismillahirohmanirohim. Salajeng nanti kosong dalapan hiji, salapan teluh hiji dua, opat sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Bagaimana sebaiknya Bila ada seorang pria Melamar, namun dari pihak Keluarganya meminta untuk membuka sadar Bila sudah menjadi istrinya Wabarakatuh Ya Ya panggilan akhwatnya Jangan upahmi e, Si pihak Keluarga paham Nyaratkan Wetus nikah kena dibuka Maka Maka aa uh, innalillahi masih iya iya yes, yes. nang ngejebret istiqanta oh, oh param konten uh, dia param tapi eh uh, aya cadangannya sehingga masih tiasa siaran seberapa lama ya, siaran nah. 15 menit 15 menit eh uh, upami eta istri ngagaduhan kaya kenan sarat wajib saatos anjeuna Nela'ah dalil-dalilna Maka terkenging Taatka sehawai oge Kalau betka carogena La to'ata li makhlukin Fi maksyatil khalik Terkenging taatka makhluk Dinah maksyat ke Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi terkenging ta. Kalau di anu nyungun kena Sana carogena tapi Kulawargana Adama angke kumaha carogena Nye Tah Upami pamri ternyata carogena teh lemahnya tiasa diatur dikitukia ku sepuhna nya kurakarakara kurairaina eta kan rumah tanggana teu mandiri rumah tanggana teh moal tengtrem ayem margi intervensi ti luar sepuh tekengeng ilubiyung Karena urusan rumah tangga putrana sama sekali Sebab tos benten rumah tangga benten keluarga Sepuhna di luar keluarga putrana Tekeng ilu biung Tekeng ikut campur gitu tanya. Eh, Sepatahkan sehatan mangga Tapi neken Tekeng Kalau ikut ngiring atur ke rumah tangga Putrana nyalira Sama sekali tekeng Itu ada lantaran kan putrana teman diri Tegadu wibawa Tegadu karisma Di payunan istri pala putrana tadi Nah jantan langkung saya Coba pahitkan di awal Asal manis di pungker Tiba-tiba ayah na'amis Tapi yang bakal pahit Aduh kacidak yang pertama bakal e, Riwah awet Tapi mungkin rajin ya. Kemudian itu Akhwat anu a, ng yang melakukan ngagaduhan keyakinan yang secara terwajib Atau minimal na'afdol Gitu nya Beli beli melari carogena nok kenten-ten den tiasa ngadukung kana kaistiqomahan ulah asalna penting mah pameget we lah sok salat terus kitu akibatna riweuh nangkena tiasa seul konflik antarus anya na sareng carogena komo kulawarga ngiring Ngatur karena rumah tangga anu pakai balik dibangun ku anjana serang carogenang kena. Lagu saya musyawarah pak pahit ken di awal, kena amis di akhirna daripada ayat amis tapi kena pahitnya. Wallahu a'lam bishowab. Ya, sekali ini terakhir. Mungkin terakhir memang terakhir. Ustaz. Di Pa di Cijerah, Astag. Nawan Hartosna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nukumi teh nahalaras setiasa macasar nulis. Abi gaduh rencangan, nugauhan pemahaman, umi dina Al Quran maksudna terbiasa merubah isi Al Quran. Iya, nudi maksud umi telah sebutah hurufnya. Memahami ayat, hadis, etah wajib difahami ku alatna ilmu alat. Sarang e, ngar, ngarujuk ke penjelasan hadis, hadis nur ayat, sarang penjelasan para ulama, anu ahlinya masalah etah ulah diutak atik ku kabodohan orang sorangan. Coba anu tadi dinyebutkan umi teh harto sangat teti ngarobi fisiquran etah ti asa bahasa arab ntar ngarto hadis. Upa minta ulah izinnya liran. Tak sabi hadis nalika Nabi di piwarang Iqra Ku maaf walana Nabi Ma'an Nabi Qari Abdi tetiasa maca Iqra, baca aku anjir Sor Nabi Ma'an Nabi Qari, abdi tetiasa maca Ia nudukan laras Nabi tetiasa maca Ia hadis suhir Imam Bukhari na kitab Saibu Bukhari nina babad Badul wahi Kata nuka kahiji. Kedua, nalika ayat perjanjian Hudaibiyah antara Nabi Muhammad sareng Jalma Qures. Saur Nabi tulis Bismillahirrahmanirrahim ya Ali ku Ali bin Abi Thalib nu ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Saur orang kafir anu diutus harita eh ulah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrah we hungkul kitu. Hapus Bismillahirrahmanirrahimna. Saur Ali Alim nulisna nul Sar so, Nabi ya, ya hapus saya Alim Alim akhirnya cing kadekan, hamdulillah seangli, cing kadekan mana tulisan ar-Rahman ya Rahim kuring anu ngahapus na, dituduhkan ku Alim tah iya, Nabi nyuhunkan dituduhkan, tapi marganya tetiase maca, dihapus eku Nabi sallallahu, ya. teras iya perjanjian antara Muhammad Rasulullah sarang anu anu, ku orang kafir eh Cerushah anjen Rasulullah. Kurik mateng aku. Itu saya perjanjian iya perjanjian antara Muhammad bin Abdullah Ulah Muhammad Rasulullah. Tapi terus kabur ditulisku Ali. Seor nabi Muhammad hapus etah Rasulullahna. Aliem Ali Ali menghapus tulisan Rasulullah. Seor nabi Muhammad tuduhkan kak kurik mana tulisan Rasulullah. Dituduhkan hapus seku nabi sallam. Ya tuduhkan nabi memang setia sama tak ia anu ngalantaran orang-orang kafir kures kabantah tolak nalika nudo yang Quran Karangan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad dan tetiasa nulis kemar gigi itu nul dimaksud umi telaras laras buta huruf tetiasa masad tetiasa nulis. Sanés pintar maca pintar nulis tapi ummi dirinya téh te hartosna tenang tetiasa ngarobi visi sareng misi Alquran lepat éta lepat pisan nya yeah. janten kaliru éta jalmi anu netelakeun ye ya nabi tiasa maca tiasa nulis éta jalmi mengukur ngutak-ngatik Islam ku otakna sorangan bari jeung hadis teu ayat teu penjelasan sahabat sareng para ulama dina memahami al islam tur aya bahaya Anjana memahami Al-Quran dan Sunnah itu suka bodoh dan Uh, bahasa Arab Dengar Tos Tafsir Tetiasa to um, Masalah Hadis Ogete Tepatos uh, uh, Terang Eh Tetiasa tiasa Na Istihad uh, Ngajelaskan Al Quran Serang Hadis Ata Nabi Islam Kukabodohan Anas Nalirannya Ia Bahayanya Tiada Engkau ke Lahir Kesesatan Kabidahan Serang Penyimpangan Penyimpangan Anas Alisna Kangonau Nato Ayah Para Ulama Upami Setiap Jami Dikeningkan Istihad Kukabodohan Anas Masing-masingnya Allah Netelakan Fas Alu Ahladik Reinkun lah salamun. Prak aranjeun naros keahli nak umpamianjen terang. Orang way motornya mogok naros teka montir tu ke bengkel dah ahli nanya. Orang umpamana ayak barang elektronik komputer umpamana raksak liutak ati kurang atau ancur. Untuk kurang salah dengan keahli nak katukang arafarasi komputer umpamanya tak komod Islam. Orang tegengeng Otak ngati ku otak sorang Anu bodoh ngana al-Quran serang sunnah Tapi serahkan ke ahlina Nabi natelakan fasa'alu ahla dikri Ingkuntum la namun. Ya sakitu anu kapi hatur Tos pas tabu sapulu eh, Cekap sakitu InsyaAllah orang patepang Dari sontennya Dina bahasan tauhid Sarang bahasan ahlaknya orang teraskir Jumat anu badai dongkap Ha hatu nuhun kana perhatosanna hapunten kana Pertarusan partarosan anu sateiasa kawalon margi waktosna. Tos teu nyekapan. Subhanakallahum wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil wa wa wassalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.